a peza de música que nos sirve para poder seguir aquí na nosa teima falándolles en galego e escoitando música galega. Esta que acabamos de escoitar era outra vez Marta Quintana. Bueno, agora subimos a Mariña Lucense e conectamos con Paco Rivas. Boas tardes, Paco. Moi boas tardes. Bueno, a semana. Si, sí, sí. verdad, tamén aí na Mariña parece ser que tamén a. No, uns días de... de mal tempo. Sí, sí, sí, sí. A mí non é como en outros lugares, pero para aquí que nunca fai así moi mal, estes días sí, frío, xeado, se granizo, xeo é... sí, de todo. E olas de 5 metros é todo eso, ¿no? Bueno, eso sempre xa era, con un carbo tan grandes na vida. <risa> non, verdad. En... É de cinco metros aquí nun carvin Na vida Quer dizer que nasou vera É eh. sí, eh. eh, un arvin bueno. De cinco metros Por aquí por terra, o millor seguindo fora Non sei, sé, por aquí por terra mm. E eh, de perto, claro que sí te Cinco metros son Oito metros Sí, claro. sí. Bueno, como como vai O que tal eh, de Magosto de de interpretación? Bueno, como como rematou aquilo de Mondoñedo e e outros. Moi ben. Moi sí. ben xente que sempre da gusto encontrarse con ela, que ten que só la ves nestas cousas porque mm. cada vez un vais encerrando máis no seu... mm. na súa cunchiña sales menos, eh? todo mundo sale menos eh? mm. a menos que viven na cidade por veránse máis, pero os que estamos por aquí vemos nos cando hai así unha cousa que ven un de vivo, outro de coluña outro tal, un fala daquele, outro daquele outro tal, e tú tamén, bueno pues, así como aproveitas para ver os amiguetes exactamente Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, aparte de amiguetes, eh, culturalizarse ou polo menos mm, a, a, a, a contemplar entre tú partido de preso que son amiguetes cultos. Claro, claro. No, no claro. que intercambiar cultura entre vosotros ¿no? Exactamente. Sí, eh, no, parecer, en, ese, tal. Entre nós falamos pouco de cultura ese día que nos vemos. <risa> sí? falamos, falamos máis de mulleres Ah, bueno, bueno, <risa> bueno, tamén, <risa> tamén é unha parte da cultura. É do no. boviño. Ah, hai eso iba a decir, que creo que a gastronomía é máis importante ca ca esas curvas que que, as que te referías antes. É que que no? un día que nos vemos un par de horas. Claro Obe, obe si, sí, falas Oi, pois, pues, publiquei tal cosa Pois pues, eu vou sacar tal esto tal, pero, tá, Cinco minutos Pois, sí. <risa> pues, sempre se falan de parvalas <risa> bueno, bueno, bueno, A verdade que <risa> é que é importante Eu coido que si, sin estas tertulias Que algúns dicían que eran de taberna Sin estas tertulias Non debería non teríamos Polo menos a, a información Literaria, lingüística e cultural Que, que precisamos moitos As tertulias ten un tanto de, de están un tanto mitificadas, claro, mm -hmm. o seguramente muy seguramente que sí, de de recente moi moi interesantes, pero seguramente muy muy muy aburridas. Claro. seguramente mm -hmm. que eran un aburridísimas. Y hoxe en día, pues prácticamente non quedan. Hai intentos destes de que te chaman a colegas, están presecando prefabricada cousas. Mm -hmm. Eu digo sempre que non. No, mira, yo prefiero estar a un bebaño que me apetece. Claro. Por eso de que todos los lunes a 7, no, barta una hora, para hablar de no sé qué. Y fueron a veces ahí, ahí un grupo de amigos, que no sabían para qué ahí en mm. Franfonce. Sí. Y pusieron mi tarea, así, ¡ay, caracho! Y pusieron pero, pero está desde, de coña, joder. Yo algún, ya le dije de, en la escuela. Pero vamos a ver, que, que ya e non traballaba lincando daba clase. Non os digo é moi alto que son capaces de recortarte tamén agora. Claro. Agora agora agora míron para mí. <risa> <risa> Eu eh, que lles decía, eh, decía bueno, eh, con argumentos válidos, que porque un, un que ten que ten tantos anos xa de, de, de traballando non ensino, e tal uns argumentos e escolleu para que o luar para casa sea máis vostede contrapoducente, neno, na casa onde traballar, que é verdade. Si, sí, claro, sí, que é sí, verdade. Si, sí, si, sí, si. Sí, Debe sí. traballar en aula. Exactamente. Eu que non volver a 38s un aula, 30 de outra, 30 de outra, pois a fanois de burrido e eu que o que fan moitos. Ajá. Pero sin paradas non sir parada lendo eses exames que fan que eu nunca fiz, non sir parada porque a base deles nos mira. miran, miran ou non, anotan se si teñen o 5 ou o 6 ou o 4 ou o 3 ou o 8 pero non miran todos aqueles que ao principio piquei como todo o dios o liñando e a fondo do mello unha falta aquí de vos poñer un sei que, non sei o que que bom, isto é unha clase todo dios. que como deve ser además porque isto na, na, fan una, na casa e eh, os pais non teñen por que saber claro Claro, claro, claro. entón, o que está claro, eu que foi un xogador de baloncesto, decíanos un entrenador que tivéramos no Berogán, decíanos sempre, eu prefiero que me cheguen aquí eh, a xente sin saber facer nada os pequeños, vai sí, sí. porque é. é moito máis fácil ensinar, partindo de cero que aquel que che ven con, xa con sí, contar... con vicios eh... con vicios adquiridos, son muy fáciles, moi difíciles de quitar uh -huh. entón, se si un alumno está facendo sempre mal pues, un exercicio na casa despois non vai a facelo nunca ben entón é moito mellor, claro, non, aula pero se digo eu que a min, cando cheguei a esta tertulia tertulia, hipotética tertulia non sei en que quedou, se facendo e non volvendo, se logo <risa> e eh, eh, empezaron a dicir, pois pues, si, sí, vamos a ta, para que... Eu limitei mas coitar, dermo ali nos papeles, porque o día seguinte, ou a semana seguinte, falar de non sei que, tu trae non sei que, tu trai non sei, sei quantes xa, hasta logo. <risos> pois este o que dice, eh, que dice por exemplo, ven a, a recordar eh, que hai poucos días falando con un mestre, que eu non sabía que era mestre, pero aquilo que é, pois, salía dun, dun colexo, ali, ali no barrio, e di, e cos rapaces non teñen que levar deberes á casa, non teñen por que levar deberes á casa. Ben, verdade. Iso é verdade, si non... verdad falando en serio, iso é verdade. Sí. Dice, mm -hmm. que levar... un, un traballador da xea non trai ferragachos pra casa pra traballar, pra fazer deberes. Claro. No, bueno, a ver, a ver, un... Porque tenéis que, que levar aí cousas po, que, que, que capaciten as vossas eh, habilidades. As habilidades, ou sea, lectura, vos lê de ou create un texto tú, un texto libre das eh, vossas eh, xerencias, eh, mm. ou fai caligramas ou que sei, sí. eu, eh, cousas, cousas, agora collea a páxina 50, así, na, na páxina 56 da lección sexta. Aí que tedes ese exercicio, facedes dun ao 14. Mm -hmm. Está a calar. Eles tiñen un libro coas solucións. Claro. E miraban é corrixía se che daba ben, ben. se non, é sen un malpará. Hai que traballar na aula e hora que teñen unhas ratios moi pequenas, mm. pois traballar o máis o máis que se poida con con con individualmente co alumnado, porque está claro que tú tes na aula individuos. También, non tes 30, tes un un montón, tes 30 individuos. Ah. O, bueno, agora agora teñen 12, ou sete, ou seis. Uh -huh. Eu cheguei a ter 40, 50, pero agora teñen nada. No, no, agora aumentáronlles con esto dos dos recortes aumentáronlles un pouquiño, si, sí, parece. No, no, pero no nos hay. No. No hay aumenten, non os hai. Non. é diso, mentira, que non hai alumnos. Ah, bueno, si. Sí. Queres dicir na, na zona últimamente parece ser... Non, non, nas aulas, en calquera aula, oxe, baixaron os alumnados, baixou o alumnado, nas facultades igual. Sí, sí, sí. Cando facía filología éramos 200 e pico, xe son 14. Vai <risa> 14 facendo filología galega en Santiago. Eh, non te direi nada en filosofía eh, Por aí, pois, pues, que estaban As aulas ou aula magna A todo ahora estarán 15, 12, 13 Bueno, pues é mm -hmm. todo que hai que aproveitar Precisamente iso, aproveitar Esa situación, é es dicir, bueno, pues a cada un eh pues ona bueno, tendenza individualmente porque dentro de, dentro de pasar un mes o así eu xa coñezo aos meus alumnos, non necesito facer exames ni nada que va que así, va, sei que vai superar un verbal, non, cal se lo intenta, quen non o intenta, quen non mm. é capaz de, quen non é capaz de, eto o que hai que facer é isso, pero non unha unha máis que sin un educación individualizada. Mm eh aproveitar precisamente ahora que te hai en pouco alumnado na aula. Claro. Claro, claro. eh exigirlle a cada un en función das súas capacidades. O que non lle pode esixirir a todos igual. Non. No. No. Te acordo de Caldo Inspección, Chivilla Pedinhas programación, se era xa un, bueno, centro fun bastante retorcido. Se sí, probamos a ver. <risa> amigo, a par... min, Aparte de folgazá. Si. Sí. Eh, sí, pero ver, por folgazonería, por outro tempo como facer unha programación. Eh. Y para 30 alumnos que non coñezo. A ver, se xamos razonables, A ver, pero este sabe el nivel que tienen en tal curso, en tercero, te, de, de, debufe, en segundo, en cuarto, te, no sei, en co, tienen que tener esto, Portland, por pero cada un é cada un. claro aparte así, é moi doado. Fago cando entro no, no sistema, fotocopios, e teño os 25-30 anos que dando clase xa <risa> claro o bom será que eu cada ano coñeza o alumnado e cando coñeza programar para cada un bueno este teñe que machacar máis a lectura eh, comprensiva este máis pois o que sei o tema de a creatividade a este mm. pois que mellor está dentro porque chegou que este alumno non sei onde ben que vai queñe entendo a que le este que si sí, moi ben pero ten un montón de fatos de ortografía que na hecho pois ten que ler moito máis este etc etc etcétera, etcétera claro sí, sí, sí. É que ser así que, que ser así. Así. así o doado é eh, o outro O doado é eh. Un test, treinta preguntas O que acerta quince, aprobo O que ten ante catorce, me sorprende no, Eso é es mal para nada no. no, Sesións ¿sí? sesión de avaliación Pero non te estou inventando nada eh. claro. Al, Alumnos que collías de un curso Para outro, ademais, que eu tiño alumnos E alumnas que lle clase Catro anos Sí, ¿Eh? sí, sí. Claro, porque escollías en primeiro, en segundo, en terceiro, entendes entonces dabas de clase tres anos claro. E como a mín, moitos profesores e profesoras claro. Bueno, pues o mío no segundo, no terceiro ano, bueno, unha sesión de avaliación, fularito de tal uh -huh. Bueno, hemos pues, comido a, a prova, comigo moi ben, comigo tal E o mío se te va, e comido 4,75, eh <risa> pero vamos a ver, ¿eh? eso que carallo ¿eh? hombre, es que mira el día que lo llamé al encerado un 6, pero otro día le pedí no sé qué y un 3,5 y otro día le puse una, un examen de estas sorpresas y me sacó un 2 nada más y si 3,9 tal y 2 tal cuando 75 nada más ¿eh? Ay, qué... que no das más este <risa> que no das más este porque ese alumno, alumna llevó intento, non intenta, esforzase se non se esforza, e despois como todo dios, día, ten días malos, ten días vos claro. e un día pues, non xe traixo a cousa benfete e outro día equivocouse, outro día gañouse para, vale, pues, agora tú tens que saber de sobra, se si dá un nivel non nada agora no veñas tú con 4 non intenta ir 5 claro é... Mira, é aquelas... bueno, é que de verdade que, que teño pasado no. francamente mal Non é mal porque isto parece que era o objetivo de risa Pero pasarlo fatal, porque están puteando a nenos enas con asto das notas. Sí, sí. as notasn no para nada, hombre non é un nivel empanada. matemático, non é un nivel sirve empanada, as notas Un al que se esforza e intenta non non pode suspender, porque entonces. E, e, nunca vai, vai parar de intentarlo sí, sí. habrá que habrá que apoyarlo habrá que buscar estou de ¿no? niveles de niveles baixos para niveles de niveles baixos. fue buscar equipos de estos psicopedagógicos que, mm. de apoyo de los que sei. O sea, pero un que trabañe se esforza se non dá un nivel pues, hai que hay que buscar hay que a forma de aprobarlo non claro no, podes sí, suspender claro. porque iso é es condenalo e claro. hai que autoevaluarse un mesmo para poder continuar mira, con esa labor e de... aquellos e aquellas sabios, sabias que te sentabas pues, na, na, na sala de profesores na mm. titoría, che, chegabas, sentabas te estaba tomando un café o te fotes, y, mira, les ponen un examen a los de no sé, tercero fe mm. Mira, esa bruda me lo va a fallar todos. Sé para que ya pos. <risa> <risa> si sabes yo a fallar todos. Ay, sí, mira qué listo si, no, si van a fallar todos, o casito dos que lle explicaches mal o non lle explicaches. Por lo tanto, <risa> por lo tanto <risa> ¿Por en, a única persona incompetente de ese examen, es Sí, sí. Bueno, pues non había forma de convenceros sea, de que tiña razón. Y no, no, no, no, no, no, no. a ver, a si sabes que non chevas querer. Pen por eh, que explicacho mal, ou vale. porque é complicada para eles ou porque non está suficientemente eh, traballada sí, ou claro. porque ten moito claro. nivel ou que secha. Ahora si é para xoder, vale, si é para xoder, vale. para divertirte tú na casa. Si te ¿no? divirtes, <risa> si te divierte, saber que non che va a facer, vale. Bueno. <risa> sí, a mes si. Sí. E de coñe, me me de, de al momento. El, el poseu pues de Dix, que estive no primeiros CEFOCOPS que houve, agora chamanse CEFOES. Mm. Centros de formación continua, por pues, así eu, chao nos educador de educadores. Sí, poronchi sí, digo nada, cando aí estábamos os cursos a, con todos os respetos, como estarán escoltando moitos, pero había algún e alguna que eu prefería, pues, volví desfeito dous anos ou a aula. <risa> volvimos os meus alumnos que era moito máis a gusto va, ah, hombre, moito máis edificante, é, oh, sencilla, Jesus, sencilla. porque además con aqueles cursos únicos que buscaban casi todos e todas eran os puntos que lles daban. Claro. Dábanlles puntos por os puntos. Eh, entonces o que conseguían era mm. despois nun concurso de traslados sí, ou sí, sí, de doutora, sí, sí. aproveitábanon outra cousa, sí, sí. Tiña máis puntuación. Claro. Para poder acceder a unha plaza. Sí. Pero que quelles estaban dicindo, si, sí, a mentira, sarfita, sí, un pouco vou decir que non lles interesaba. Eh, Pero pues había aquelo, que, lo que había un catedrático típico ali detrás, y este chaval qué carajo me está diciendo. <risa> como a cofres, ¿non? Como a cofres no, no, que era pues en y de abril. Sí, sí, sí. Non pretendías decir nada, o si ibas de técnicas, sí, sí. Uh -huh. eh, si que estaban capacitados todos en todo, eso bueno, lo sabía. Y claro. hue eh, todos los que nos dedicábamos los, a eso, ¿no? Sí, lógico, sí, sí. Ahora, de técnicas de trabajo, como trabajar, como hacer, sí. como bueno, como como elaboraron un diaporama para que os nenos coidan depois sí. crear aos seus O seu, o seu texto e hace da millora Ah. Ellos gusten máis a lectura Como, como si recitas ben un poema Terminan amando a poesía, etc ah. etc claro, claro. Bueno, e as matemáticas farían Outras cousas Eu, eu, sei... eu, eu, eu vou te contar unha, unha anécdota un, moi concreta con respecto de, Eu, eh, a pesar de estar Licenciado en románicas E, e, e despois e, na literatura Galego-portuguesa Pois O mm, meu labor dedicou Dediquei no, na, no ensino A matemáticas, posto que A primeira licenciatura era de, de arquitectura técnica. Bueno, o caso é que eh, bueno, pues tamén me colleron para, para para iso, para ser formador de formadores, non? Aí no CEFO cous sí, tuve, hasta men. estive nun momento. En nunha ocasión estaba dando unha pequena charla para para min, eran charlas, non era outra cousa, non. Eles dicían nos conferencias especializadas, non? era unha pequena charla a uns compañeiros, colegas, lógicamente, eran mestres ti Bendis para, para o ensino do, das matemáticas. Eu faláballes do ensino das matemáticas que era imprescindible para que qualquer neno saber a tábala de multiplicar é nada máis. So, so, somente saber a tabla de multiplicar. Se si non sabían a tabbala de multiplicar, era imposible que despois comprobaran o resultado dunha operación. un eh, eh, eh, eh, eh, inspector díxeme pero como é, pero usted está anticuado? Como é posible que vos diga que os nenos teñen que aprender teñe... a tabbala de multiplicar aprenndo calculadoras e dicinlle, bueno, pois, se non sabe a tabla de multiplicar é imposible que despois comprobe se si, se si o os os numeriños que puxo na, na, na calculadora xa ben postos ou non. Claro. E, e, e, e bueno, pois parecía aí imposible que eu um, um, sera fora ou continuara sendo defensor dunha um, causa memorística imprescindible para traballar. Sí, yame, hay que a que o hai que traballar todas as partes do alumno, todas. Claro. E en memoria tamén non como lo aficionaron a traballar a nos, Claro. Eh, claro que eu tamo claro. sou un anciano que <risa> pero a mí chama a mí me fixeron fixeron cousas que que despois pues, non sirviron para nada. Si. Sí. E eh, outros que acordo des, bueno, ainda xeos, ríos, a golfos, a cabos e eh, eh, de memoria. Sí. Eh, E, e resulta que o que te o que te amola é que agora, por exemplo, todos os estados de africanos chamase de outra maneira. Si, sí, claro. sí, que... non sirve para nada. Que rey... eh, eh, eh, eh, eh eh eh os pero reis si e descendos meros. Pero hai cousas que cambian as regións españolas sí, sí. E, Eu non sei como é hoxe non teño idea, ou seja, teño idea, claro pero porque leo expensa estas cousas pero ainda sigo con Castilla la Nueva Castilla la Vieja, León e xo con iso, bueno, pois pues esas... Ya que, ya, ya que les reises, non te acordas? Hasta Ulfo, Balba, Bamba, Don sí, Rodrigo sí, sí, Para sí, que non servían? Sí, si, sí, eu sabía de memoria as cordilleras de Asia Xenzequianti, en, en Caracón Un Himalaya, sabían todas sí, sí. Eh, Os lagos americanos, superior Mxigán, Unión, Mérida, eh, Ontario, ríos de Europa Empezabas al barrio, pechóname, cenduína Negan, esto, sí, sí, todo así sí. sí, sí, Claro, eh, pero sabíamos hasta os municipios, as provincias Os municipios, sí, pero aquí... en aquelas mapas mudos ir con el dónde está Sigüenza? Sí, sí, sí. eso que yo estudiaba areada, que, ¿sí? que he con... exactamente, sí, sí e a mí que me importaba onde estaba Siguenza. Claro, sí, sí. Ni Toledo, ni Burgos, sí, pon sí. más letras, coño que te digo igual. Claro. No, sí, sí, sí. sí, sí mola, aquella, que... forma memorística desapareceu, pero pero unha mínima memorística eh No, no mínima no, máxima, no, no, hay que volver, hay que volver, eh. Mira, eh, son partidario aquí nas escolas nas escolas de, de primaria que, sí, aparte de, de, de xogos mon, con xogos, todo o que se queira ahora, eh, matemáticas e eh, eh, lingua, punto punto, as cantro reglas como dicimos vellos, as cantro reglas é ler, saber ler aí está, escribir Ben. exactamente que ¿Saber quere, O que quere decir entender o que se lee. Exactamente, saber ler. Eh, eh, saber sabe redactar o que pensas o que é o que cintes. No, explicar sí. o que acabas de, de, de, de ler. Eh. E non ter faltas ortografía. Bueno, iso, astos 14 anos, suficiente. Sí, sí, sí. Suficiente. Sí. Sí. Comentarios de texto, eh, Com e despoisixo, algos, oh, con mapas, con non sei que, con actividades. Sí, sí, sí pero... Sí, sí ese de tantas de tantas cousas, aquilo dos, acordades vos daquilo dos grupos, o grupo estructura de anillo Estructura de, que sei. Ah, sí. A de de no sei sé que, inyectiva, inyectiva, inyectiva, univo, sei sí, que estará moi ben, seguro que si, sí, pero porque estou ibateástica. Na, no, na, no, na, no, eso non. No, a... Pero no, no, me ya... ten que saber ler. Aíso é, a eso é, entender eh, o que están a ler, eh. Eu cando vos mandaba do, do, do oitavo de de xever, aí mandámos a vendoler escribir. Ahí está, si, sí, si. Sí. Cégame. Joder. Pero con todo o que conleva leva, eh? Claro, sí, sí, sí, sí. Saber ler, escribir. Exactamente. E sí, chegame sí. mismo... suficiente. Um... O despois aprender a analizar oracións, o que é un sintagma, o que tal, o que non sei qué, mm. que, ou que escribir un non sei que, o tal, eso se aprenderá, non é sí, problema. Un complemento, exactamente. Claro, sí, claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Mm. Pues... E hoxe, repito, como teñen tan pouco alumnado, pode facer casi un ensino individualizado, que é unha maravilla. Sí, sí, bueno a ah, verdade que sigues tendo ese verme do, do sino na na tua. Pois a, ¿eh? a mí foi o que fixe toda a vida, empecéi claro, con 23 claro, anos. Claro, claro, claro. Eh, depois claro, de xe, no, uh -huh. con nada con con 40, 40. cando sí, sí, xa empecé na radio, alegres sí, e sí, esas sí. cousas, no, pero uh -huh. e a escribir, pero pero a min gustame moitísimo, así que me gustando, que pasa claro, que, que sí. agora non, xa non penso volver, ¿no? pero, pero pero sempre me gustou moito si me gustando. Sí, señor. Bueno, claro, o... claro un, un foi facendo cousas tamén, oi, eu, eu teño moitas cousas publicadas para aula... A eso eh... iba, iba, iba a decir, que xa que falar de escribir, estás a punto, acabas de publicar algo, non? Publiquei agora un libro de... Bueno, como se titula... <risa> no. Camiñante de ningures. Sí, sí, sí. Camiñante de ningures un libriño que, que saiu saíu aí, no no, no me está gusto e eh? que que que xeísimo, o ténico me chamou que si non podo ler nada porque non estou onde poida colleir ningún libro. Na, sí. o no, problema eh? Uno, pero, que nos, pero, o que nos interesa non é a conversa contigo pero, yo, ya... Claro, pero o próximo día que veixades lévos algún pro, algún sí. mm -hmm. poema entre comiñas, porque mas ben así Non bueno, son poemas, hór. ¿no? A tua pero, prosa é poética No, pero además son, son poemas Son poemas, o que pasa, son Dicerentes, eh, un, un experimento ahí. Que intentei facer, o que me man, Gustoume, como sei E, vale. eh, bueno, está aí publicando publicado pero Estou co, co terceiro dicionario Xa de fraseoloxía eso, eso é demasiado, mm. demasiado. A verdade é que, te, non sei cando Cando rematarás, pero que eso Debe ser pues lento, non? Levo máis de, de tres sanos, recolgiendo a, a mayores lo que ya tenían los dos que tenían sí, publicados. Sí, sí. Mm. Que riqueza, eh, Qué riqueza, que debo Qué riqueza, Que devo ter unhas 3.000 entradas Tranquilamente, si sí. Que riqueza, es, de, eh, Paco Si, é, é unha riqueza ya, ya. Xente, É unha riqueza non, miña A xente dá un traballo moi grande sí, Recopilalo, pulilo Contrastalo Metelo no ordenador mm, Así non é, tiñe volver a Rectificar, volver, repasar volver a claro. mariñeiros Porque agora mm. encontrome que aquí hai contradición Este dice isto, este dice Agora... No sé, bueno, isto é es un trabalho de lança si e dá unha satisfacción muy grande. É sin axuda de esa farinha que algúns empregávan para para eh, ilustrarse eh, sí. non, nada, nada, aquí, eh, aquí eu voume polas tardes pa, pa chabola, co rebeiros e rebeiras ali, sí. e eh, ali empezamos Está algún bien. día facemos así comemos os, os chicharos lañados ou ¿Eh? un apulpado, tal pero os demás días eles están, están ali argallando, traballando, cosendo uh -huh. e eu os co coorellas despertas, porque ali non se pregunta ou se pregunto cando eu eu só quero que falen claro. eu xa A, ver, para, Calibri... Cantás, Cali... La... Calibri... Entonces, a partir de aí xa salen 1000 cousas. Calibretiña, non? Calibretiña alado. Al di... Sí, ame, sí yo, a, a sí, as, as estelizas. ¿De que dices che? Sí, a veces, sí, as estelizas do mar son aquelas marcas que deixan as ondas cando o último onde chegaron. Después uh, vale, pues, cando se retira, quedan esas marquiñas, esas son as estelizas do mar. Uh, eh, claro, basta razón dices, claro, de estelas, de uh, estelizas. Uh, uh, claro, quedan como esas como esas quedan esas espumiñas, así, uh, eh, quedan uh, as marcas de onde chegaron. E uh, a partir de ahí, cando falan das estelizas, empiezan a falar entre eles. ¿No te acuerdas cando dabas tú na lancha aquela que uh, uh, eh, cando que había aquelas auxías no Marcala, que dixetxe? Aí está, Pero <risa> ahí, ahí está Paco, aí está Paco esperando. Dixen dice? ah, auxías, é <risa> ¿Eh, eh, que é iso. Pero non son as auxías, pois pues eu non... É así, non sabes É sí, sí, sí. claro. con... as señoras que son encantadoras Que, sí. que, que están cosendo ali Que xe mm. explican todo Que o viñón, que viñón e media malla Que coser al liñón Que coser, bueno Eso, eh, bueno. Eh, eso con respecto ao ca casi Digamos, marillero no mar pero Ou digo na, na terra Pisando terra Pero os outros que no mar Que, que tamén saben do ceo Saben das estrellas saben sí, do, pero da... Os que están ahora non saben nada Ahora non Non, non, non. Vaya. Te esquiro os vellos. Os Vaya. que están ahora no más non nada. Por maiores. Non nada. Non saben nada por, claro. no claro. no por unha razón moi sencela, porque non necesitan. Claro. Sí, métense es ese... no barco, no camarote. Es Eses aparatinho. Un señor vaico piloto, pum, pum, pum, directamente ao país. Si, si, si. E ora, tú fíxate que teño dito, hay un dito que é pescar o aparato. Sim. Mm. <risa> cando a pescar a xaria, pescar, pesca, o sea, perseguindo, perseguindo os peixes pola vista. Claro. O sea, había nos a flor de auga, había unha xaria, que son un grupo de peixe, cando sí, sí. iban os bonitos e perseguían a xaria. Mm. O pescar a eh, buscar un toliñal. As toliñas son as especies de delfíns. Mm -hmm. As toliñas que fan eh xuntan os bonitos a forrálanos atacan ataca, si sí, si sí, a forrálanos claro. para comer. Le sí, sí, fan sí. por esos pues, mariñeiros son grandes amantes dos dos toliñas, dos delfins sí, claro, claro. Por nada do mundo lle fan mal porque lles es... entonces eles seguían o toliñal. Sí, sí, sí, sí. E seguían, e cando cando chegaban a onde seguían a correr a, a rodeados, eles largaban as redes, ta, ta, ta, ta, ta, ta, deixaban ir as toliñas. Claro. E cogían bonitos. Claro, claro. Claro, pero iso era e por conservación, sí. e agora non necesitan bandeitados cando van irán xogando co PlayStation ou ou vendo, si <risas> sí, sí, sí, sí, ou vendo a tele ou falando ou xogando co móbil. Sí. É pues, que remar a cingla Ai, non sei sé que remar cingla Pero sabe remar, ai tampouco Claro, non necesito saber sí, sí, remar claro. Os aparatinhos que hai tan modernos son capaces claro, de descubrir Claro, xa todo. non é que se, pues, saiba o que remar a cingla sí, sí, sí, sí, Que sí. ten o seu aquel Pero é que non sabe, no sabe o que é Porque claro. nunca necesitou subir a un bote a remar Claro entonces sí, sí. os marineros d'oxe non saben nada Tens que mm. coller esta xente que están ali Os jubilados, que mm, están mm, Compendo nas mm. redes Claro Eh, os que están falando e eh, cando andivemos naquela, cando veo a galera naquela, e cando fomos cando viñamos de, de, de, de Leste a Leste chaman ya o País Vasco, mm -hmm. cando viñamos del Leste, claro. e eh, que puñíamos rumbo a e acabamos en Coruña Claro, eles puñían rumbo burela e sí, claro. E cando estábamos chegando a costa Tiás era ali Vurela, cando chegábamos coño Isto era Coruña <risa> Claro, porque o mellor había unha deriva Marcaban sí, máis sí, ou sí, menos sí, sí, sí, cero, claro. Non sei que, tal, había unha deriva pequena Cando salían da lá E cunha deriva pequena andar no, eh, en mar 300 millas claro, pues, pues claro. Son, son 100 kilómetros E no, te desvías sí, do do sí, punto sí, sí. Agora non, agora daño o botón e chegan a O dice, o dice, les puñémonos encima dunha pedra. Exactamente. Sí, claro, ah, son capaces. Son, son. Pero bueno, que é un amigo que me dá unha riqueza, aparte mm. de grandes amigos e amigas que fixen a, con estes traballos, Muy sáame el, ame, el ame moita riqueza, claro, moita. é moito. Es moi sano, aparte de gustar esas esas riquezas gastronómicas do mar tamén, porque algunha algunha caldeirada sí, con eles tamén seguro que Sí, tamén. por supuesto, aparte Ajá. agora somos a familia prácticamente. Claro sí, o sí. menos guapo de cando chegou a casa, de pasarte horas horas horas no ordenador. Sí, é, sí ven, bueno, claro. Porque esta definición non está ben, aquí hai infinitivo con ou por ber o poner infinitivo e esta Esta frase, la locución adverbial o elocución, no sé qué, esto de tu refrán o eso, eso es lo que ya te va. claro, un traballo serio ten que ir ben feito. Exactamente. Vamos a recoller e poñer alí ala que quer decir tal, nos que decir, a que definirlo, ben, ser preciso utilizar as palabras ben, uh -huh. eh, eh, por eso que se necesitan Toda a vida, toda a vida, porque isto empezou desde, desde que nací. E vas recollendo, e vas aprendendo, e, e, e despós empezas a gustar, te recopilas, e escribes, e xuntas, e cando te de a manía, pois, sacaxes un, unha cousinha, e despós apetexes sacar outra máis completa, uh -huh. e agora vou a terceira, a meña termino coa quarta, coa quinta, e, pois, eu que eu sei. Pois, eu penso que isto da fraxiologia é unha sí. cousa moi mui fermoso, mui no. Si, sí, a mí sí, aparte unha pena que se ah. perdan esos ditos, esos eh, frases eh, claro, claro, claro, son unha riqueza. Suficiente que que hai mariñeiros, xa digo os vellos, os novos non. Sí. Eh, que que que falan igual que se fueran no mar, igual mm. igual, non sei se é porque di, eu que sei, outro día subin con ton e dicive, "Hable teléfono", porque chovía e que pomproa. Olar". Ah, pero non dicen proa... No, no lo dicen en plan, no no sales sale, así. Claro. Pon pro a, pon pro a, no, no dicen, leva más talí. No no, pon pro a no sé. dale, chega, chega unha tasca, eh, está esta xente na Navarra, ya eh, pero déixen en Exactamente. Déixen en güalle. Muy ben, muy, bien, eh, muy, bien, muy bien. Sí. O aquel o aquel que foi á discoteca e eh, e lle pregunta e eh, el ida, va oh, que ao oh, tifo unha toar iguar Eh, he eh, veña eh, de un ao final comeu unha carnada e cagoume no <risas> un novo celo. Claro, aproveitamento do invitou <risas> un cubalibre, diciu. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Libre, e despois comeu unha carnada e cagoume no sí, sí, sea, claro. que cagoume un novo O sea, que peixe cando che come carnada é ese largo. Exactamente. O sí, sea, sí, sí. la bebeu o cubalibre porque se li andan os rapaz. Ou vai estás nunha verbena, ben eso sí, facíamos nós. Eh, sabes, cando andabas de un lado para o outro mm, e... eh, cruzabas de un lado para o outro andabas duer ben e eh, eh, eh, cando te encontrabas moi bien dices, eh, que, que hai por ali, sí, ali hai unha rubia ali unha morena, bueno, estas cousas se facían nas festas sí, eh, avisarnos eh, uns aos outros ¿no? sí, e eh, que tal, hai ambiente tal non sei, sé, naquela esquina deixei uns aparellos largos e outro dicía, pois eu levantei antes e nada Nada. <risa> Levantei e eh, viña eh, levei un blanco. Claro. Blanco, é un, un fracaso. Sí, Ou claro. viña vez, viña ben, o, ben, que, o tal, que tal, que tal na, na na festa, andiben paseando os caballos. Sí. que é un barco cando sale pescar e non pesca nada e volbi pescastes aonde so, íbamos paseando os cavalos o a carnaza, non? si, <risa> sí, no, pero andar paseando os cavalos e ac�azan unha unha unha unha, outro os ah, cavalos vale. que teñan sí. o motor os cavalos que teñan o motor pero vas basunha unha outro consumindo gasoes, non? exactamente etc, etc, etc hai, claro hai centos e centos uh. moi ben, Paco a nos eh, en de le a charla contigo e eh, E, eh, eh, bueno, eh, agradecemos, Xero, non, non sempre nos é Aquí posible... Aquí os podo agradecer, hai que pagar, deixase el carallazo. <risa> Tanto agradecer. Témolo en débeda e eh, témolo anotado na nosa libretiña, eh? Co que hai, me canxi na mar. Oe, de veras el, que... E que... co recordes? E el... co agradecemento non se paga nada. Estes carallos <risa> que andan engañando a túa hora, están jubilados, engañan. Teño, teño, teño anotado na miña libretiña, eh? Eu cano, bueno, teño ame, que, que ir É de broma, por no, no, que... Pero tú vistes agora cos os tamén tamén sí. ¿sí? que, que dixeron que tal e agora Nada, ni, ni os humilados bueno, no, que... as, no, as... Vale. as promesas As veces non se poden cumplir Si sí. Bueno, pero entonces no aprovechas. No sé pru, prudente. Claro. Ser bueno, es prudente. es una política bastante difícil. Claro. Por ya, eso que... tú tamén non prometes toda libreteña, que non me chegar. No, no. no. no me van a os colores, as cores non me vas a sacar porque eu, o, meu, o meu prometido aínda está en débeda. Pero bueno, que temos que vernos algún día por aí, de xa ser estou, eh. estou, es es Pero na mariña, eh. Na mariña, na mariña. Da Mariña. Hombre. Ese compromiso teño que cumpro. Bueno, buscando pues, calquera día. Es. Paco. Que dios bien. nos dea saúde. Exacto. Felicitacións polo teu traballo e eh, eh, bueno, aquí estamos. Moitísimas grazas. Eh. O próximo día llevo algo cousa e faladei-vos doutro proxecto que temos aí que terei máis datos, un proxecto creo que é moi interesante. Vale. Moi, pois pues moi ben. Hasta vir semanas semana se si é posible, veña. A ver se si é posible. Veña. veña. Unha aperta. aperta. A outra. Para noso amigo Paco Temos xa unha peza de música Que nos ten preparado o noso técnico E para todos os nosos ointes Claro música de Marta sirvenos de fondo para decir ya a todos nuestros oyentes que pasaremos lista a semana. Exactamente. O próximo sábado estaremos aquí otra vez. Diremos los que faltaron. Todos ustedes. A la siguiente semana es festa Que hoy todo es... De... Exactamente. O día de la Constitución, o día de Inmaculada, o día de... Es decir, que a la siguiente semana no, no. Mano. Estou me referindo a seguinte semana de emisión a, a que ven non pode ser no. A seguinte A seguinte, A seguinte que me parece que xa debe ser perto do final Que vamos a coñer Vacacións Por lo tanto, eh, queridos ouvintes Que pasen dúas semanas moi agradables Agardámoslos aquí, pasaremos lista eh? Eh. Unha perda moi forte E acto a vindeiro programa